то й плюнуть на нього. Оце й тільки було розмови, а більш нічого. Уже на другий день, як зібрався я їхати на роботу, покликав мене капрал та й каже, «Ти пам'ятаєш, що вчора п'яний говорив?» «Та не дуже, кажу. Ти вчора плював на государеву присягу». «Та ні, пане капрале, я плював на того, хто й присягав, та лукавим серцем. Я на тебе донесу». Воля твоя хоче донось. Та краще прости мене, будь такий добрий. Ну, добре, купи вина пляшечку. Пішли ми в корчму, випили дві пляшки, і почав я його знову прохати. Ну, добре, каже, Бог тебе простить. Невелике це діло, та ніхто й знати не буде. Так розказував на допиті Мурашчик. Скидав провину з себе, рятував себе, життя своє. Та свідки, і Віт, і Волошенко капраливі слова підтверждали. Виходила велика справа образа государевої присяги. А такі важливі справи не в малоросійській колегії треба було розбирати. У Москві в контурі канцелярії Тайної опинилися незабаром і доношчик, і свідки, і муравщик. Навіть Драгуновій жінці довелося до страшної на всю Росію канцелярії їхати. Сиділи всі і донощик, і навіть свідки під вартою. Пильно стерегли їх усіх. Адже часто бувало, що на допиті свідок в обвинуваченого обертався. На волю виходив обвинувачений, а донощик куштував батогів за неправдивий донос. Почалися допити. Почалися зведення вічнавіч. На своєму стояв муравщик і заперечував провину свою. Так проминула весна 1723 року. Настало літо. Узяли бідолашного муравщика на тортури. Три рази брали. У застінку на дибі дали йому 106 ударів. Перші два рази на своєму стояв муравщик. Дарма, що біля диби, Дивлячись, як корчиться він у муках, стояв і Віт, і Волошенко, та склятвою підтверджували до носка пралів. Та на третій раз не витримав муравщик. Вогнем пекло все тіло, крутилася голова, несила була муки далі терпіти. Не витримав і заявив. Не пам'ятаю, що було, бо п'яний був дуже. А раз свідки склятвою підтверджують, «Визнаю, що казав ті слова». Здається, справа вже закінчилась. Винний визнав свою провину. Треба тільки кару встановити, та й годь. Та не так просто було в тайній канцелярії. Начальник канцелярії, діставши від московської контори повідомлення про справу, наказав узяти муравщика на тортури ще двічі. Допитати конечно ли он говорил, и не напрасно ли себя он ими словами клеплет. Чтоб показал имя, но будя же говорил, с какой злобы, или с другими не имел ли сообщения. И снова началось следство. Ось уже майже рик сидели под арештом и Вит, и Волошенко, и Драгунова жинка. Только самого донощика отпустили до дому в Украину полк. А несчастного муравщика 7 жовтня знову привели до застінку. Знову почалося жахливе катування, і знову визнавав свою провину Муравщик. Заюшеного кров'ю і напівживого отягли його після допиту знову до тюремної ізби. Проминув місяць, одужав трохи Муравщик, і знову 9 листопада в останній раз притягли його до застінку. Страшна Темна, широка кімната була вже добре знайома нещасному козакові. Край столу сидів старий, посивілий, байдужий до всього секретар Василь Григорович Казарінов. Скільки вже надивився він цих тортур, скількох на його очах напівпритомних виносили звідси, скільки здорових, дужих людей виходило звідси напівмертвяками. Та стогани, зойкі і благання не доходили до Василя Григоровича. Поважний, спокійний, як завжди, розпочав він останній рішучий допит Мурашчикові. Знову роздягли нещасного пішнянця, знову підняли на дибу. Знову біля диби стояли свідки. І з жахом дивилась не вперше драгунова жінка, як удар за ударом, Сипалися на голе тіло, як одлітали шматки м'яса, і струмками теплими текла кров. Мов бик ревів муравщик на диби, хвилинами втрачав притомність. Та, зібравши всі сили, зібравши рештки свідомості, заявив. Не говорив я ніяких слів на цареву присягу. Бреше капрал на мене. Невинний я. Даром терплю ці муки. Розлютувався старий секретар. Ну, де ж пак? Двічі визнавав свою провину. А тепер знову за старе. Та ні, заговорить знову як слід. Дав накази секретар і закричав страшним криком на весь застінок муравщик. Розпеченими червоними кліщами почав торгати кат його рани. Заплакала з переляку, вперше бачивши таке знущання Христина, і схилили журно голови Віт і Волошенко.